și în și pe pământ, și sfânt. Aici este emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții. La microfon este preotul Valeriu, realizatorul acestei emisiuni, care în următoarele 30 de minute vă va aduce programul numărul 18. Programele acestea sunt constituite din citirea Noului Testament, ajutați, asistați de un de cugetări și meditații care sunt opera Priotului Nicuriță. Lecțiunea noastră de astăzi se va deschide cu prilejul versetului 5 al Evangheliei după Matei a capitolului 4, după ce mai întâi vom avea istorioara zilei. Este vorba despre o întâmplare petrecută cu mulți ani în urmă în Franța, în sânul unei familii sărace și este în legătură cu micuțul, hai să zicem rămânește, Ionel. Titlul întâmplării este Cereți și vi se va da. Părinții micuțului Ionel au părăsit Franța pentru a se duce în America, unde sperau ei vor putea duce o viață mai ușoară. Dar tatăl n-a găsit de lucru multă vreme, iar mama căzu bolnavă la pat. Ajunseseră într-o stare de sărăcie foarte mare. Micuțul Ionel vedea bine te lipsesc în casă, dar ce putea face el? Tot gândindu-se la sărăcia din casa lui, îi dăte în minte un gând și a adus el minte cum la școală îi se vorbise despre copilașii cu minți care au sus în cer un prieten bun și puternic. Luând în mână condeiul, scrise acestui prieten următoarele rânduri. Scumpul meu, Isus, te-am rugat de multe ori, dar mă gândesc că poate nu mai ai auzit așa de departe. De aceea, uite, vreau să scriu o scrisoare. Vara aceasta a trecut oceanul cel mare, și de atunci mama a fost tare bolnavă. Nu vrei tu să-i trimiți ceva care să o vindece? Scumpul meu, Isus. Trimite-i și lui tata ceva de lucru ca să poată să ne cumpere haine calde și ceva de mâncare. Și dacă vrei, te rog frumos, fă căci mi-e fric și mi-e foame. Noi străm în strada numărul 135, în casa micuțului tău amic, Ionel B. După aceea, a închis scrisoarea, a scris adresa pe plic lui Iisus din cer, și dădu fuga să o pună cu mânuța lui la cutia poștală. Ce s-a întâmplat mai departe? Femeia funcționară de la poștă, în mâinile căreia a căzut scrisoarea, fiind o bună creștină, a citit adresa, a rămas tare mirată de adresa destinatarului și atunci a deschis-o și a citit-o. Ochii i se umplură de lacrimi și zise A, credința copilului acestuia nu va fi înșelată. În aceea seară, istorii sunt se întâmplarea la grupul ei de prieteni care, mișcați de cele scrise de Ionel, îi veniră în ajutor fiecare cu ce putu și îi trimiseră o lădiță în care au pus haine pentru tatălui, pălturi călduroase și merinde de tot felul pentru maică-sa, iar pentru copil o hârtie de 100 de franci. Lădița aceasta era însățită și de o scrisoare din partea funcționarei către Ionel, prin care îi spunea că scrisoarea lui căzuse în mâinile slujitorilor lui Isus și că aceștia îi trimiteau din partea stăpânilor o lădiță plină de bunătăți. Vai, mare fu bucuria tuturor celor din casa lui Ionel când, desfăcând lădița, au găsit în ea atâtea lucruri bune. Iată deci... Cum fură răsplătită credința micuțului Ionel? Iubiți ascultători, într-adevăr, credința lui Ionel a fost răsplătită în chip minunat. Dar ascultați, scumpii mei, Dumnezeu răsplătește și astăzi în mod tot atât de minunat credința oricărei ființe umane care vine să-i ceară mântuirea. Iar în cazul acelora care au primit deja darul acesta nespus de mare al mântuirii, Domnul răsplătește cu tot atâta generozitate credința acelora care vin să-i ceară, pe lângă mântuire, harul puterii umblării în sfințenie pe această cale. Iubiți ascultători, ascultăm acum un cântec, după care urmează lecțiunea noastră de zi. Ce s-a prins de Apropiindu-ne acum de Cuvântul lui Dumnezeu, ne vom începe lecțiunea noastră de zi, dând citire versetului 5, partea 1, a capitolului 4 a Evangheliei după Matei. Atunci, diavolul l-a dus în Sfânta Cetate. Înțelegem că aici este vorba despre ispitirea Domnului Isus Hristos, care a avut loc imediat după ce a fost săvârșit, Potrivit Scripturii, botezul de la Ioan Botezătorul. Oricât de sfânt ar fi locul, vedem de aici că diavolul nu se teme de el și nu-l ocolește, ba chiar acolo îi face plăcere să-și facă lucrarea și să-și ducă lupta lui împotriva oamenilor care vin în acest loc. Aici îți desfășoară el cele mai viclene ispite și aici face el cele mai multe victime. Așa zisele locuri sfinte sunt terenul cel mai potrivit pentru lucrarea diavolului căci acolo, la adăpostul unui exterior frumos, își urzește cele mai negre planuri și cele mai scârboase păcate. Fariseii erau victimile diavolului, erau cei mai zeloși slujitorii lui, pentru că ei, apărând exteriorul slărucitor, lăsau nederanjat interiorul plin de murdăria păcatului. Diavolul nu se teme de un exterior strălucitor, un exterior evlavios, atâta vreme cât interiorul este plin de viermi păcatului și de oasele morților. El chiar încurajează această stare, dar se teme grozav de mult când interiorul este curățit și sfințit. Oricât de sfânt ar fi locul, nu te poate păzi de ispita diavolului, asta e lucru sigur. Oricât de sfântă ar fi cetatea, nu te poate adăposti de săgețile arzătoare ale ispitelor vrăjmașe. Sfințenia materiei nu poate fi pază pentru Duhul omului. Materia cel mult ocrotește materia. Duhul este ocrotit numai de Duhul sfânt. Ostașii romani care au îmbrăcat hainele Domnului Sus, N-au trăit o viață mai sfântă datorită hainelor lui. De aceea Dumnezeu nu se uită la ceea ce izbește privirea, ci se uită înăuntru, se uită la inimă, se uită la duhul omului. Oricât de mult ai spăla și ai parfuma partea din afara a corpului, dacă plămânii sunt ciuruiți de bacilul tuberculozei, nu are niciun efect această spălare din afară. Mai necesară este curățirea plămânilor de bacilii. Domnul Isus a fost dus de diavolul, deci, în sfânta cetate. Fii cu băgare de seamă dacă te așează cineva în, așa zis, cetatea sfântă, adică într-un loc înalt. E mereu posibilitatea ca în spatele acelui să fie diavolul. Oriunde te duce diavolul, nu te duce ca să-ți dea viață, ci să-ți ia viața. Nu te duce ca să te sfințească chiar dacă este sfânta cetate, ci te duce ca să te întineze. Tot ce vine din mândrie, din slavă de șartă, din interese firești, toate imboldurile izvorute din acestea, chiar dacă te duc în locuri sfinte, la adunări, la biserici sau familii credincioase, te duc numai pentru ca să te întineze și mai mult, nu ca să te sfințească. Domnul Iisus a cunoscut planul diavolului și l-a răsturnat cu o putere uimitoare. Singurul loc sfânt unde ne putem adăposti de ispitele diavolului, singura cetate întărită unde nu poate el pătrunde, singurul turn puternic unde săgețile lui nu au niciun efect, este Domnul Iisus. El este adăpostul cel mai sigur. El ne poate păzi și Duhul, și Sufletul, și trupul nostru ca să fie găsite întregi și fără prihană, așa cum scrie la 1 Tesaloniceni 5 cu 23. Să ne ascundem deci în El, întotdeauna smerindu-ne. În partea a doua a versetului 5 din Matei capitolul 4, ni se spune că diavolul l-a pus pe streașinea templului. Vai, multe și grozave sunt ispitelele diavolului față de urmașii Domnului Iisus. Ele nu pot fi biruite decât rămânând în întregime în felul de a fi al marelui nostru înaintaș, călcând exact pe urmele lui. Numai așa se desăvârșește credința noastră, cum vedem la Evrei 12 cu 2. L-a pus pe streașina templului. Cele mai multe căderi vin de aici. Credinciosul adevărat nu trebuie să fie pe streașina templului, ci înăuntru, în templu, nu deasupra templului, ci în templu, făcând parte din el. E adevărat că fiind deasupra templului, ochii firești pot vedea multe lucruri atrăgătoare din împărăția lumii și se desfătează în ele, din lăuntru templului. Nu se vede lumea, nici lucrurile ei, căci aici domnește simplitatea sfințeniei lui Dumnezeu, aici domnește alba neprihănire a adevărului, aici lipsesc cu desăvârșire culorile dorințelor firești, care cărmuiesc lumea din afară. Clement Alexandrinul spunea, să îndrăgim culoarea simplă a adevărului, care este neschimbată și trainică. Albul a fost îmbrățișat de oamenii pașnici și luminați. Toată truda diavolului este să ne scoată din templu. E o ispită grozavă și foarte greu de deosebit. Nu ești rupt de templul, dar ești în afara lui. A fi în afara templului înseamnă a fi în afara binecuvântărilor lui Dumnezeu, chiar dacă pentru ochii firești sunt priveliști încântătoare. Streașina templului este foarte ispititoare. De aici poți face lucruri care izbesc privirea și atrag laude și admirație. Asta face filozofia cu mintea omenească. Domnul Isus a biruit strălucit această grozavă ispită. Dacă rămânem în el, vom birui și noi. Cei care sunt pe streașina templului se cunosc după viața pe care o trăiesc și după umbletele lor. Ei umblă după slava de șartă, după interese proprii și după câștig mărșav. Pentru firea veche este mai atrăgătoare haina colorată a lucrurilor lumești decât haina simplă și albă a adevărului din lăuntrul templului. În versetul următor, la versetul 6 din Matei capitolul 4, în partea întâi a versetului, ne se arată discuția Dialogul dintre satan și Domnul Isus. Vine de satan la Domnul Isus după ce l-a pus pe streasina Templului și îi spune: Dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos. Dar, vedeți, dumneavoastră, tocmai acesta e semnul cel mai vădit al unui fiu de Dumnezeu, că nu se aruncă jos, nu se amestecă cu pământul, nu umblă după lucrurile lumii materiale. Un fiu de Dumnezeu umblă după lucrurile de sus, Coloseni 3.1, se gândește la lucrurile de sus, Coloseni 3.2, este înălțat de pe pământ, Ioan 12.32, locuiește în locurile cerești, Efeseni 2.6. Un fiu de Dumnezeu își are originea în Dumnezeu, din el ne este născut și spre el se trage. Dumnezeu este Duh, Dumnezeu locuiește în înălțimile sfințeniei, psalmul 102,19. Dumnezeu este lumina adevărului. Spre locul de unde este smuls, acolo trage un fiu de Dumnezeu, după cum un fiu al lumii care este un fiu al păcatului și al davolului, trage spre o bârșie a lui, 1 Ioan 3,8 până la 10. Stropul de apă trage spre marea din care a fost smuls. Materia aruncată în înălțimii de erupția unui vulcan este atrasă din nou spre pământul de unde a fost răpită. Orice obiect înălțat în aer revine pe pământ, adică la obârșia lui. Materia este atrasă de materie, duhul este atras de duh. Cei ce se aseamănă se atrag și se contopesc. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, spune satana Domnului Isus, aruncă-te jos. În jos cade numai greutatea păcatului. La Luca 10, 18, spune Domnul Isus, am văzut pe satana căzând ca un fulger din cer. Păcatul nu poate să stea sus și chiar dacă e ridicat, se prăvălește repede în cel mai adânc abis. Fumul jertfei lui Cain s-a împrăștiat pe pământ fiindcă nu era adusă jertfa lui dintr-o stare de curăție, pe când fumul jertfei neprihănitului Abel s-a ridicat la cer pentru că ea arăta pe Domnul Isus. Vedem aceasta la Cartea Geneza 4,4. Ce este din Dumnezeu se ridică spre Dumnezeu, chiar dacă forțat ar fi ținut pe pământ. Ceea ce este de pe pământ cade spre pământ chiar dacă ar fi ținut în sus. Cine i atras de lucrurile pământului nu este fiul al lui Dumnezeu, chiar dacă spune cu gura așa ceva. Împăratul unei țări, fiindcă reușise un plan, s-a gândit să împartă la călugării din împrejurimi, un sac cu bani de argint, drept mulțumirea lui Dumnezeu pentru izbăvirea lui. A chemat repede un om de încredere, i-a dat sacul cu bani și cu porunca de a-l împărți la călugării sfinți. Robul a plecat îndată ca să împlinească porunca. După o zi de hoinărit prin cetate și prin împrejurimi, s-a întors la împărat cu tot sacul plin, spunându-i că n-a găsit niciun călugăr. Împăratul supărat s-a răstrit către rob, spunându-i, Ce-mi tot îndroge acolo? Chiar aici, în cetate, sunt 400 sute de prea preasfinți." O, până al lumii," zise robul, Cel care-i monah într-un domnul nu mi-a luat din sac arginții, iar cel care a vrut să ia nu-i monah." ci certat cu sfinții. Împăratul a râs și, întorcându-se spre sfetnici, a spus, Oricât mi de dragi sfinții și oricât iar urâșii ar defăima acest rob cutezător și obraznic, totuși dreptatea e de partea lui. Revenind la versetul nostru, Satan îi spune Domnului Isus: Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos! Dragul meu! Tu al cui fiu ești? Nu ce spui tu cu gura, ci ceea ce spune viața ta, acesta este adevărul. Te arunci jos sau te înalți, nu le poți face pe amândouă. Iată cum își justifică diavolul această pretenție pe care o are la Domnul Isus. în continuare în versetul 6. Spune el că ce este scris, el va porunci îngerilor să-i să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Iubiți ascultători, aproape fiecare biografie de credincioși însemnați conține salvări minunate. Este adevărat. Luther, ca student, s-a rănit grav cu o sabie. A fost aruncat la pământ de un fulger, a fost proscris de împărat, Contele de Esbach ieșise să-l aresteze, dar pe când se ruga Luter într-o camere, Contele, birui de rugăciune, a renunțat la plan. Adesea bolnav pe moarte, Dumnezeu a lucrat prin el ținându l în viață până la vârsta de 63 de ani. Diavolul știe, deci, că Dumnezeu poartă pe brațe pe credincioșii săi, și de aceea a venit cu citate din Biblie în lupta lui împotriva Domnului Isus. Aici, însă, Trebuie să subliniem un adevăr de temelie. Să fim atenți! Este primejdios să te sprijinești numai pe citate din Biblie. Dacă nu ai Duhul lui Hristos și Duhul Bibliei, literate poate omorâ și poate face un rău mare prin tine altor suflete și întregi lucrări a lui Dumnezeu. Trebuie să ne sprijinim pe Duhul Bibliei sub călăuzirea Duhului Sfânt, ținând seamă în același timp și de literă, ca să nu răstălmăcim după bunul nostru plac. Trebuie iarăși să ne sprijinim pe experiență practică, verificând fiecare pas în lumina experienței. Diavolul cunoaște bine litera Scripturii Sfinte, dar nu-i poate pătrunde Duhul. Ca să poți pătrunde în Duhul Scripturii, trebuie să fii născut din nou prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos, trebuie să fii predat în întregime în brațele scumpului nostru Mântuitor și trebuie să ții necurmat firea ta veche pe cruce. Cine-i curățit prin cuvântul lui Dumnezeu, Ioan 5:3, prin ascultarea de adevărul cuprins în el, 1 Petru 1,22, va pătrunde în Duhul lui, nu-l va întina și nu-i va strica nici litera în înțelesul ei duhovnicesc. Diavolul, căruia Domnul Isus i s-a împotrivit cu Scriptura, folosește și el aceeași metodă citând din cuprinsul ei. Promptitudinea în replici este o caracteristică a lui Satan în istoria Sfinților, cum se vede la Iacov 1 cu 19. În viclenia lui, diavolul a căutat să-l prinde pe Domnul Iisus, care, la prima ispită, a spus că nu trebuie să te îngrijești de nevoile tale. Omul nu trăiește numai cu pâine, ademenindu-l de data aceasta să facă tocmai contrariul, adică să nu se îngrijească atunci când s-ar avânta în situații grele, pentru că Dumnezeu va îngriji îngrijit trimețând îngerii săi. Domnul Isus, însă, l-a birui pe potrivnic, tot prin cele scrise în Dumnezească scriptură, după cum vom vedea mai jos. Să nu ascultăm, deci, niciodată de vrăjmașul lui Hristos, Diavolul, chiar când ni se pare că vine cu adevărul cel mai curat. În dosul lui are o travă de moarte. Dacă nu îi putem răspunde prin vorbe, să-i răspundem prin tăcere. La versetul 7. Din Matei 4, Domnul Isus se împotrivește diavolului și ascultați. De asemenea, este scris, a zis Isus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Diavolul nu se sperie de scriptură. El întrece în studiul ei pe mulți dintre copiii lui Dumnezeu spre rușinea lor și o folosește ca armă împotriva lor ori de câte ori îi se dă ocazia. Este cea mai ascunsă ispită pe care o întrebuințează, fiindcă e limba în care vorbesc credincioșii. În istoria poporului Israel ni se păstează întâmplare de pe vremea împăratului Ezechia, când asirienii au venit cu război împotriva Ierusalimului. Timp de mai multe zile oastea asiriană am presurat cetatea fără vreun rezultat. Atunci că căpetenia Rabshake a vorbit în limba iudaică poporului care stătea pe zid. Poporul auzind sunetul limbii lui, a început să fie atent și chiar să se clatină în hotărârea de a rezista. Ezechia însă a intervenit și a poruncit poporului să nu răspundă. Împrejurarea aceasta este descrisă la a doua regi, 18. Biruința a fost de partea lui Israel. Frații mei, să nu ne clătinăm de pe zidul adevărului unic al lui Dumnezeu atunci când vrăjmașul folosește cuvântul scris al Scripturii Dumnezeiești. Faptul că avem un text în scriptură în sprijinul unei atitudini, a unei învățături pe care o știm falsă, nu justifică. Scriptura se înțelege prin scriptură. Un text nu-i de ajuns. Spunea un credincios că diavolul este cel mai periculos tocmai când vine cu scriptura, că cel o învață așa cum învață punga și codul penal. Un om poate fi versat în scripturi fără a fi sfânt. Folosirea drăcească a scripturii o cunoști lesne prin faptul că diavolul o citează totdeauna ciuntit. Diavolul se folosește de scriptură ca de o piatră cu care lovește. Credinciosul se folosește de ea ca de pâinea cu care se hrănește. Ce potrivit spunea fericitul Augustin, biserica se zămislește, se hrănește, susține și se întărește prin cuvântul lui Dumnezeu. Să fim așadar atenți, oricât de mult și-ar ascuți diavolul dinții cu pila Scripturii, tot îi cunoaștem glasul. Cine este obișnuit cu glasul păstorului cel bun, deosebește cu ușurință orice glas străin, chiar dacă folosește cuvinte identice. Cine este obișnuit cu glasul adevărului? deosebește glasul mincinii, chiar dacă vine îmbrăcată cu expresiile adevărului. Iubiți ascultători, ne-am apropiat de încheierea programului 18, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Pentru că timpul ne permite să mai petrecem încă împreună câteva minute, haideți să dăm citire unei poezii, vor trece iarăși norii, această poezie are un mesaj deosebit pentru cei care sunt trecuți prin ispite grele, cum a fost trecut și înaintașul nostru, Domnul Iisus Hristos. Vor trece iarăși norii ce acum se grămădesc, întunecând văzduhul cu teamă. Pe drumurile noastre ce acum se chinuiesc, va întoarce iar lumina cu dragoste de mamă. Chiar dacă noaptea încă cu a ei năluci mai vrea să sperie cântarea și îngerii să alunge va birui lumina această beznă grea, iar ziua asta sfântă chiar noi o vom ajunge. O pace nesfârșită se va întinde apoi și nemai speriate cântavor rândunele, ce ziduri și distanțe, vor dintre noi să nu ne mai aducem aminte în veci de ele. O, voi ce plângeți astăzi și așteptați mereu, de-ați ști cât de aproape e această zi însorită, străgerule. Vestește-i că în ceasul cel mai greu li se va face noaptea lumină într-o clipită. Amin. Și acum, după ce suntem îmbărbătați să așteptăm ziua slăvită a luminii fără de apus, haideți să mai citim o scurtă poezie din care să învățăm cum putem să privim toate cele din jurul nostru cu un folos real. Titul poeziei este Ce mă înveți tu? Ce mă înveți tu, soare, când încălzești la fel pe cei ce cred în Domnul sau nici nu cred în El? Ce mă înveți tu, ploaie, vărsându-ți stropităi, cu binecuvântare, la fel spre buni și răi? Ce mă înveți tu, floare, în miresmând tăcut, la fel și în locul veșted, ca în locul cel plăcut? Ce mă înveți tu, pâine, când dai același sat și celor fără vină și celor vinovați? Ce mă înveți tu, umbră, când dai răcoarea ta? Și cui se învrednicește, și cui n-ar merita. Ce mă înveți pântână, când dai al apei har și nu întrebi când setatul e frate sau îl Ce mă învățați, voi toate? Ce vreți să-mi spuneți? Voi? De vrei să intri în viață, să faci și tu ca noi. Amin! Doi la toți din gloacă. cum